Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om varför jag inte tror på koranen. För det första så tror jag inte på koranen därför att i koranen så är Gud elak, inte snäll. Eh, Gud vill hela tiden få muslimerna att kämpa och döda alla som inte tror på honom och på koranen. Det står bland annat så här, kämpa oertröttligt mot förnekarna av sanningen och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem. Jag tror personligen inte att Gud skulle vara så elak utan jag tror istället att Gud skulle prata mycket mer om kärlek, om omtanke, rättvisa och så vidare. En annan sak som gör att jag inte kan tro på koranen är att helvetet nämns hela tiden alltså Gud pratar bara om helvetet och det stränga straffet om och om och om och om igen och han nämner det såklart under olika titlar det brinnande helvetet den förfärliga elden det hemska och förnedrande straffet och så vidare och det här nämns totalt 352 gånger i koranen i 88 av totalt 114 suror så man pratar om det alltså nästan konstant hela tiden och låt oss ta och göra en jämförelse. I Bibeln så nämns helvetet bara nio gånger. Ungefär lika gång, många gånger så pratar man om det hemska straffet. Så totalt alltså typ 20 gånger i Bibeln mot 352 gånger i Koranen. Så ni kan själv tänka er, Koranen är alltså otroligt mycket om helvetet och straffet. Alltså man vill i princip skrämma människor till att tro. Och det är någonting i alla fall som man inte lyckas göra med mig. Jag tyckte istället att Gud borde prata mycket mer om kärlek, rättvisa, medkänsla, generositet och så vidare. Och inte bara om den eviga elden och straffet och vad som väntar de som inte tror på honom och på Mohammed. Jag tycker mer att man ska få människor att lyssna genom att prata om hur man vill förändra världen till det bättre, inte hur man ska straffa människor. Den tredje saken som är att jag inte kan tro på Koranen är att Gud är, jag tycker att Gud är orättvis. För det står bland annat så här i Surra 32, paragraf 13. Om Gud hade velat så hade han kunnat vägleda varje människa, men detta är inte hans plan. Istället så bekräftas Guds ord, jag ska sannoliken fylla helvetet med alla människor. Varför skulle Gud uppenbara sig för vissa utvalda personer som Abraham, Moses... Jesus, Mohammed och så vidare Men inte för alla Varför inte ge alla samma chans Det skulle ju vara att vara rättvis Att man uppenbarade sig på himlen för alla Och sa liksom Jag är Gud, ni bör tro på det som står i Bibeln Eller på det som står i Koranen Annars så kommer ni hamna i helvetet Ni ska följa det och det och det och det Och sen sticka ifrån. Om Gud kan göra det Om man kan vägleda varje människa Så bör han väl ta den chansen Det Därför att alla borde få samma möjlighet Annars tycker jag att Gud är ganska orättvis. Det står till och med så här. Ingenting hindrar Gud från att sända människorna tecken. Så varför inte göra det? Varför bara vägleda vissa människor men inte alla? Jag menar, borde inte alla få samma chans om nu Gud är allsmäktig och rättvis? Jag menar, det är ju egentligen inga problem för Gud att göra det. Om man bara vill. Så varför inte bara göra det? För mig, så, alltså, it makes no sense. Och Den fjärde saken som gör att jag inte kan tro på Koranen är det här, det som står i Södra 47, paragraf 36. Detta jordiska liv är inte mycket mer än en lek och flyktig glädje. Varför skulle jag tro på någon som säger att livet bara är en lek? Alla våra handlingar är ju betydelsefulla och att ta livet som en lek låter inte som någonting Gud skulle vilja att vi skulle göra. Han skulle väl vilja att vi skulle förbättra jorden, att vi ska använda den här tiden vi har till att göra det bästa möjliga av den. Till att ta hand om varandra, till att ta hand om miljön, till att ta hand om djuren och så vidare så att den kan få fortsätta leva och att vi kan liksom utvecklas som ras. Jag menar, och säga åt andra människor att det är okej okay att döda de som inte tror på Koranen, och, eh, ni, liksom, det låter inte som Gud för mig. För mig så ska verkligen Gud i så fall, om han finns, vara rättvis, vara logisk. Men det är han ju tydligen inte om, för, alltså, nej, jag tycker inte att han verkar som det när jag läser Koranen i alla fall. Och jag vill egentligen inte styra någon i den ena eller andra riktningen när det gäller vad de ska tro om Koranen. Jag rekommenderar till och med alla att själva läsa både Bibeln och Koranen för att själv skapa liksom en egen uppfattning om dem. Så gör jättegärna det. Men det här är vad jag tycker och tänker, och jag skulle inte sitta och ljuga för och jag kommer inte eh, säga och berätta om surror som inte finns, utan jag tar upp det jag själv har tyckt var intressant i Koranen, och det som jag har snappat upp. Sen får ni själva välja vad ni vill tro på. Och jag tycker egentligen att religion borde diskuteras ännu mer. Alltså det är synd att inte alla, precis som jag har läst Koranen, Bibeln, Bhagavad Gita. Det här är böcker alltså som miljoner människor läser varje dag och som påverkar våra liv otroligt mycket. Och jag tycker att religion borde diskuteras ännu mer i samhället än vad det gör. Och en väg att nå dit är att människor skaffa sig mer kunskap. Att de läser mer om de här religionerna. Annars så tror man ju på de lugner som andra människor säger. Alltså jag har trott när människor har sagt till mig att Koranen är en fredlig religion. Det står ingenting där om att de får attackera och angripa de som förnekar Koranens budskap. Men det gör det ju om man läser den. Så för att människor inte ska kunna lura er, läs själv Bibeln. Läs själv Koranen. Eller slå upp de här surrorna och paragraferna som jag har hittat. Så kan ni själva se. Jag skulle inte sitta här och försöka lura er på något sätt. Jag blir arg när människor tidigare har lurat mig. Jag har blivit arg nu när jag har fått reda på att professorer på högskolan har suttit och ljugit för mig och sagt att Koranen är en fred religion. Det står ingenting i Bibeln om att kvinnor skulle vara mindre värda än män. Det är bara bullshit. Jag har ju läst nu Bibeln och jag har läst Koranen och jag vet att det de säger då är inte sant. Så jag hoppas att ni har lärt er någonting i alla fall av mina videos. Och att ni lär er nu att kunna skilja på vad som är sanning och inte. Att försöka bilda er en sorts egen uppfattning av vad som är sant och vad som är falskt. Ha det bra så länge, Joni. Hej!